24. kafli. Jesús gekk út úr helgidómunum og hækkt brott. Þá kom lærisvininn hans og vildi sjá honum byggingar helgidómssins. Hann sagði við hann: „Þú sjáir allt þetta. Sannlega segiður, hér mun ekki eftir láta ein steinn yfir steini er eigi síniður brotin.“ Þá er að sat á óluyfjallinu gengu lærisvinir til hans og spurdu hann einslega. „Seig þú oss hvenar verður þetta og hvert mun takk komið þinnar og enda loka veraldar. Ég svo svaraði þeim varist að láta nokkuð leiða yður í villu. Margir munu koma í mínu nafni og segja ég er Kristur og marga munu þeir leiða í villu. Þér munu spyrja hernað og ófriðar ófriðartýrindi gæti þess að skjálfast ekki þetta á verða en endirinn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 Frammunu koma margir falsbámen og leiða marga í villu og vegna þess að lögleysi magnast mun kærleikur flestur að kólna. En sá sem staðfastur er allt til enda mun hólpin verða. Og þetta fagnaðar erindi um ríkið verður prétikað um alla heimsbygðana öllum þjóðum til vitnisburðar og þá mun endirinn koma.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 Sjá, hann er í óbygðum, þá farið ekki þangað. Eða segja, sjá, hann er í leinum, þá trúið ég ekki. En svo elding sem lyftrar frá östri til vestus, svo mun verð að koma mannssonarins, þar munu erðnirni sapnast sem hræðið er. En þegar eftir þrenging þessara daga, mun sólin sortna og tunglið hætti að skína.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 átumenn og drukku, kvæntust og giftust, allt í þess dags er nógu ekki ekki jörkina. Og þeir vissu ekki fyrir en flóðið kom og hreyf þá alla burt. Eins verður við komi mannssonarins. Þá tveir verða á akri, annar mun tekin, hin eftir skilin. Tvær munum mala á kvörð, önnur verð tekin, hinn eftir skilin. Vaki því, þeir vitið því hvaða dag drottin eðar kemur. Það skiljiðir að húsræðandi vekti og leti ekki brjótast inn í húsitt ef hann vissi á hvaða stundu nættur þjófurinn kæmi. Verið þér og viðbúnir því að mannssonarinn kemur á þeirri stundu sem er ættið eigi. Hver er sá trúi og hyggni þjótt sem húsbóndin hefur sett yfir hjúsin að gefa þeim mat á réttum tíma? Sættl er sá þjótt nær húsbóndin finnur breyta svo er hann kemur.